26. Діти були на дворі. На майданчику всі, окрім Люка, який лежав без тями на поверсі І, поки лікарка Річардсон вирізала свої зразки. З кімнати відпочинку вийшли двоє чоловіків. На них була червона уніформа, на відміну від рожевої та синьої, яку носили доглядачі і лаборанти в передній половині. І на сорочках не було бейджиків. Троє старожилів – Каліша, Нікі та Джордж – знали, що це означає. «Я була впевнена, що вони прийшли по мене», – сказала Каліша Люкові. «Я тут найдовше пробула, і на тести мене вже десять днів не водили, хоча я після вітрянки вже давно одужала. Навіть кров не брали. А ти сам знаєш, як ці вампіри полюбляють брати кров?» «Вони прийшли по Нікі. Нікі!» Тут її голос зірвався, і Люк через це зажурився. Посам добряче сохнув за калішею, але при цьому не здивувався. Щойно Нікі з'являвся в полі зору, Гелен оберталась за ним, як стрілка компаса за магнітним полюсом. З Айріс відбувалося так само. Навіть маленький Ге з роззявленими ротами і блискучими очима дивились на Нікі, коли той проходив повз них. Але Каліша товаришувала з ним найдовше. Вони були інститутськими ветеранами і приблизно одного віку. І як пара вони були хоча б імовірні. «Він їм опирався», – сказала Каліша. «Що сили опирався?» Вона раптом сіла, мало не скинувши люка з ліжка. Вишкірила зуби, притисла кулаки до грудей над своїм невеличким бюстом. «Та я мала б їм опиратися, ми всі мали б!» «Але все сталося надто швидко, так?» «Він одного стусанув високо, в горлянку, а тоді другий вдарив його струмом у стегно!» У Нікі, певно, нога заніміла, але він ухопився за мотузку на мотузковій трасі, щоб не впасти, і копнув його здоровою ногою, поки той покидьок не встиг ще раз вдарити його шокером. «І вибив його з рук», – сказав Люк. Він усе побачив, та говорити про це було не слід. Каліша могла дізнатися те, чого їй знати не варто, але дівчина, судячи з усього, не звернула уваги. «Точно! Але потім той перший, якого Нікі стосунув у горло…» Ударив його шокером у бік. І ця клята штука, певно, була викручена на повну потужність. Бо я чула тріскіт, попри те, що стояла аж біля корту для шафлборду. Нікі впав. І вони схилилися над ним і стали бити шокерами. І він підстрибнув. Хоч і лежав без тями, але підстрибнув. І тоді Гелен до них побігла з криками. «Ви його вб'єте! Ви його вб'єте!» І один з тих двох копнув її в ногу. Високо копнув і гукнув «Кія!» Наче якийсь каратист недоробок і засміявся, а вона впала і заплакала, а вони підхопили ніки і понесли його геть. Але перш ніж зникнути за дверима, каліша зупинилася. Люк чекав. Він знав, що було далі, бо працювала та нова чуйка сильніша за звичайне перечуття. Та люк мусив перечекати, доки Каліша все сама розкаже, бо їй не треба знати, ким він став. Нікому не треба цього знати. Він трохи отямився, сказала дівчина, по щуках текли сльози. Настільки, щоб нас побачити. Він усміхнувся і помахав рукою. Він помахав нам рукою. Ось який він був сміливий. Ага, сказав Люк, почувши, був замість є. Подумавши, і більше ми його не побачимо. Каліша схопила його за шию і притягла обличчям впритул до себе так несподівано і так різко, що вони стукнулись чолами. «Не смій такого казати!» «Вибач», – відповів Люк, гадаючи, які ще думки вона змогла прочитати. Він сподівався, що небагато. Сподівався, вона надто засмучена через те, що хлопців червоному забрали Ніки до задньої половини. І наступні слова Каліші принесли йому відчутну полегкість. «У тебе брали зразки?» «Брали, так? Ти в бинтах?» «Так». «Та чорноволоса сучка, так? Річардсон? Скільки?» «Три. З ноги, з живота і ще один міжребер. Це й найбільше болить». Вона кивнула. «У мене брали один. Із цицьки, як біопсію. Було дуже боляче. Але що, як вони нічого не вирізають? Що, як навпаки, врізають? Кажуть, що беруть з тканин. Але ж вони про все брешуть». Ти маєш на увазі черговий датчик? Навіщо, якщо вже є ця штука? Люк тицьнув на чіп у себе у вусі. Мочка більше не боліла. Чіп, наче, став частиною тіла. Не знаю. З нещасним виглядом мовила Каліша. Люк поліз у кишеню і дістав звідти пляшечку з пігулками. Ось що мені дали. Може, візьми собі одну? Гадаю, тебе трохи попустить. Допоможе заснути. Оксі? Він кивнув. Каліша потяглася до пляшечки, потім забрала руку. «Проблема в тому, що я хочу не одну і навіть не дві. Я хочу всі, але вважаю, що мушу відчувати те, що відчуваю. З моєї точки зору так буде правильно. А ти як гадаєш?» «Не знаю», – відповів Люк. І не збрехав. Питання серйозне, і хоч яким розумним був Люк, йому досі всього лише дванадцять. «Облиш мене, Люку». Тепер я маю самотою пожуритися. Окей. Завтра мені стане краще. І якщо мене заберуть наступною? Не заберуть. Люк розумів, що мало в дурницю. Дуристикус Максимус. Час уже приспів, Каліші, і, чесно кажучи, давно. Якщо заберуть, не оближ, Ейвері, йому потрібен друг. Каліша уважно глянула на Люка. І тобі теж. «Окей». Вона спробувала усміхнутися. «Яке ж ти сонце? Іди до мене». Люк нахилився, і вона поцілувала його спочатку в щоку, потім у кути рота. Губи в неї були солоні, але Люк на те не зважав. Коли він прочинив двері, Каліша сказала. «Це я мала б бути на його місці, або Джордж. Тільки не Нікі. Він один ніколи не мирився з цим лайном. Він один ніколи не здавався». Вона підвищила голос. «Ви там є? Слухайте мене! Сподіваюся, що так, бо я вас ненавиджу і хочу, щоб ви про це знали! Я вас ненавиджу!» Дівчина повалилась на ліжко і захлипала. Люк думав був повернутися до неї, але не став. Він утішав Калішу стільки, скільки міг. І йому самому було боляче, не тільки з приводу Ніки, а ще й у тих місцях, де поколупалася лікарка Річардсон. Байдуже, що зробила та чорнява жінка? Взяла з розки тканин чи зашила йому щось у тіло? Сенсу вживляти нові чіпи не було, але Люк гадав, що йому могли вколоти якусь експериментальну сироватку або ензими. Бо складалося таке враження, що всі їхні тести та уколи не мають жодного сенсу. Люк знову згадав про концентраційні табори і жахливі безумні експерименти, які там проводились. Коли людей заморожували, спалювали, заражали хворобами. Люб повернувся до себе в кімнату, міркуючи, чи не випити йому одну чи навіть дві пігулки Оксі. І не став. Хотів був скористатися містером Гріфіном, щоб зазирнути на стартриб, але теж не став цього робити. Він думав про Нікі, красунчика, в якого всі дівчата були закохані. Про Нікі, який спершу поставив Гаррі Кроса на місце, а потім потоваришував із ним, що вимагало більше сміливості, ніж просто з ним побитися. Нікі, який опирався тестом, опирався чоловіками з задньої половини, що прийшли забрати його. Хлопця, який ніколи не здавався. 27. Наступного дня Джой Хадад вивели Люка і Джорджа до кабінету СІ-11 і лишили на деякий час самих. Коли доглядачі повернулися, уже озброєні чашками з кавою, з ними зайшов зік. Очі в нього були червоні, мов з Будуна. Він натягнув на хлопців гумові шапочки з електродами і притуго затягнув ремінці під підборіддям. Коли Зік перевірив показники приладів, хлопці стали по черзі вправлятися на автомобільному тренажері. Прийшов лікар Еванс зі своїм незмінним планшетом і взявся робити нотатки, поки Зік вигукував різні цифри, які могли або ні, мати певний стосунок до швидкості реакції. Люк кілька разів проїхав на червоне світло і влаштував чимало кривавих аварій, перш ніж володів симулятором. Після того тест навіть почав приносити задоволення. Уперше за весь час перебування Люка в інституті. Коли тест скінчився, до лікаря Еванса приєдналася лікарка Річардсон. Сьогодні на ній був костюм-трійка зі спідницею і високі підбори. Вона немов одяглася для ділової зустрічі з керівництвом. «Люку, як ти сьогодні оцінюєш свій біль за десятибальною шкалою?» «На двійку», – сказав він. «А бажання забратися звідси нафіг за десятибальною шкалою дорівнює одинадцяти». Річардсон хіхікнула, наче це був помірно смішний жарт, попрощалася з лікарем Евансом, назвавши його Джимом, і пішла. То хто виграв?» – спитав Джордж у Еванса. Лікар поблажливо посміхнувся. «Тест не про це, Джорджа». «Розумію. Але хто виграв?» «Ви обидва стали досить спритні, щойно призвичалися до тренажера. Як це й очікується від ТК? Сьогодні тестів більше не буде, хлопці. Хіба це не чудово?» «Хададе, Джо». Будь ласка, відведіть цих юнаків нагору. Дорогою до ліфта Джордж сказав. Я, мабуть, шістьох пішоходів переїхав, поки збагнув щодо чого. А ти скількох? Тільки трьох. Та ще я врізався в шкільний автобус. Там теж могли бути жертви. Ну ти паскуда, я автобуса взагалі не помітив. Приїхав ліфт і всі четверо зайшли в кабіну. Насправді я сімок збив, сказав Джордж. Останнього навмисно. Уявив, що це зік. Джос з Хададом перезирнулися і розсміялися, і Люк відчув до них легку приязнь. Не хотів відчувати. Та що поробиш? Коли двійко доглядачів повернулися в ліфт і рушили вниз, мабуть, до себе в підсобку на перерву, Люк сказав, після цяток вони влаштували тобі тести з картами на телепатію. Так, я вже тобі казав. А на ТК вони колись тебе перевіряли? Просили ввімкнути лампу чи повалити низку доміно? Джордж почухав головою. «От як ти про це спитав, то розумію, що ні. Чого б їм перевіряти? Як вони вже і так знають все, що я можу? Тобто, якщо вдалий день випаде. А тебе?» «Ні. І я зрозумів твою позицію. Проте все одно якось дивно, що вони не бажають випробовувати межі наших можливостей. Тут взагалі ні в чому немає сенсу, Люк і Лю. Починаючи з нашого перебування тут, ходімо гамати». Більшість дітлахів їли в ланч у кафетерії, але Каліша, Зейвері були на майданчику. Вони сиділи на гравії, притулившись спинами до сітчатого паркану і дивились одне на одного. Люк сказав Джорджу, щоб той йшов на ланч, а сам рушив на двір. Симпатична, чорношкіра дівчина і маленький білошкірий хлопчик не говорили. І водночас таки говорили. Ось і все, про що дізнався Люк, бо тема розмови лишалась для нього загадкою. Він згадав академічні тести і дівчину, яка спитала про математичне рівняння, де йшлося про якогось хлопа Аарона і скільки він мав заплатити за номер в готелі. Це наче сталося в іншому житті, але Люк ясно пам'ятав, як не міг зрозуміти, чому така проста для нього задача виявилася такою складною для неї. А тепер він зрозумів. Те, що відбувалось від Калішою і Ейвері там біля паркану, було для нього так само недосяжним. Каліша озернулася і помахала йому рукою. «Пізніше поговоримо, Люку. Іди поки поїж». «Окей», – сказав він, але за ланче поговорити не зміг, бо Каліша так і не з'явилася. Потім, після глибокого і міцного сну, він нарешті здався і випив одну пігулку. Люк рушив коридором у напрямку майданчика і зали відпочинку, але зупинився біля дверей до кімнати Каліші. Вони стояли навстіж. Рожеве покривало, і подушки з рюшами зникли. Зникло і фото Мартіна Лютера Кінга в рамці. Люк стояв там, затуливши рота рукою, розчахнувши очі, намагаючись укласти це в себе в голові. Люк вирішив, що якби вона опиралась, як Нікі, то шум його розбудив би попри всяку пігулку. Другий варіант, що вона пішла з ними добровільно, здавався менш приємним, але треба визнати більш вірогідним. В будь-якому разі дівчина, яка двічі його поцілувала, зникла. Люк повернувся до себе у кімнату і зарився обличчям у подушку.